Ой, ліпше б вона мовчала про адекватність. Мерзотне Забирайся з нашого помешкання. Наволоче, це я неадекватна. Сієї змудику, ти чуєш, що вона верзе? Ой, моє бідне серденько. женечко Любонько, де мої ліки? Театрально заловлені руки. Блідість обличчя. Перелякана кухарка Женя зі склянкою води. Старий професор, що махає стосом паперів перед носом і урени, наче вілом, роблячи їй побільше повітря. Оксана зрозуміла, що це ще не кінець вистави. Свекруха вхопила кураж, і так просто його не відпустить. Але й вона не грушить для биття. Мовчки обійшовши театральну трупу, Оксана піднялася до себе в спальню. З гуртожитку вона не виписувалася спеціально, там за нею рахується ліжко, навіть перепустка є. Умисно це зробила для дівчат, а то селять їх маленьку кімнатку, колись розраховану на двох осіб по четверо, тож хоч так вона їм допомагає. Зібрала свої речі, тільки ті, що на правду належали їй, куплені батьками чи нею на стипендію. Навіть прикрас подарованих владом не взяла. Не зачепила і духи, дорогі французький Лише обручку з сумом заставила на пальці. І вона віддасть владу при зустрічі. Дівчина тихо спустилася вниз. Сподівалася, що перед покою процесі таки перебереться вітанню. Так і трапилося. Старалася рухатися якнайтихіше. Однак щезну непоміченою не вдалося, тому що двері тайні були навстіж розчинені і відразу побачили. Ти куди не тіпахо? заврещала щойно помираюча Ірина Георгівна, і за якусь мить з лежачого стану, просто таки блискавично опинилася в стоячому передаванні. «А ви мені ніхто! Щоб я звітувала перед вами, куди йду і чому. Зі старичками та базарними бабами справ краще не мати. Кажуть, то заразне!» Оксана, здається, також відпустила гальма і летіла назустріч Ірені на шаленій швидкості. «Ах ти паскуднице!» Як ти смієш мене, графиню, так називати, та ще й у моїй господі? Та я ж тобі зараз твоє личко так розцяцкую, що твоя вошива мама тебе не пізнає. Ірена була з роду не лише блакитно а й драгунських. Висока, повновида жінка, тому дивилася на Оксану згори гори додолу. Оксана лише посміхнулася, а на почуте кутиками густ. «Не раджу, Ірина Георгійовна. Ви ж збирали на мене інформацію. Тобто дось є. Я майстер спорту з вільної боротьби. Навіть ваш ріст тут не допоможе». Ірина здивовано перевела очі на чоловіка. Той стовбичив за спиною дружини і ствердно кивав головою. «Все, досить, Іриночко, побережи, голубонько, серце. Оксано, що ти собі думаєш?» Поводиш себе, мов, розбійниця. Неподобство, дівчина. Як це ми тобі ніхто? Ми батьки твого чоловіка. Ми до тебе всіма фібрами душевних поривань, а ти? Ми ж переступили через прадавні звичаї в родині, лише щоб наш єдиний син став щасливим. А воно он як повернуло ні встиду, ні совісті без соромниці. Так підставити нашу благородну родину. Ірина Георгівна мала слушність, коли була проти вашого шлюбу. Тепер я це розумію. Так нас осоромити на весь Київ. Осоромити вас? Чим? Я вам не полінка. Після проваленого іспиту випадково злетіло з уст дівчини. Професор відразу пополотнів і від несподіваного, почутого вмовка. Оксана пізніше картатиме себе, що тоді не стрималася. Що ти мелиш, на щастя наше, до чого тут якась там полінка та іспити? Зараз мова про тебе. Сяй мундику серденько, що вона верзе? Хай забирається геть, тільки мусимо добре перевірити квартиру, чи, бува, чого не поцупила. Я ту босоту добре знаю. Закрутила голову синові і тепер нас усі хоче по світу з торбами пустити. Несподівано, Ірена вихопила з рук Оксани сумку. Оксана відподива, аж рот відкрила. – А ну цить, Іренко, згадай свого сина. Що він тобі скаже, коли почує, як гарно ти повелася з його дружиною? Ти його добре знаєш, він не я, він ти. Тому має бути якесь розумне пояснення. Може це не її папери, може то все випадковість, на силу застагнав професор, Бо ж опинився між двох вогнів. Ірена Георгієвна стояла, манірно закотивши очі, раз по раз театрально схлипуючи і витираючи по під очі ажурною хустинкою. Вдовгу аж до землі чорному халаті з золотистими вставками була схожою на бояриню Морозову з картини Сурикова. Згадка про сина, схоже, трохи привела її до тями. Він же не послухав її поради щодо одруження з тою селючкою, хто значий бік на цей раз візьме. Оксана, скажіть нам, голубонько, що це? Професор говорив знервовано, тому у звертанні до дівчини перейшов на ви. Сигізмунд Владиславич простягнув їй одну з тих листівок, що вчора давали на засіданні УСС, і вона взяла пакунок, щоб роздати своїм однокурсникам, а вранці банально забула на книжковій полиці. Розлютило дівчину інше. Вони не шпирять в її речах, але вона себе пересилила,